Mit tanító úr? Az öreg tanítóházát gyorsan és könnyen megtaláltuk temető ő buba igazítása alapján. Ez is ritkaság, egy helybeli érthetően el tudja magyarázni az idegennek, hogy jusson el a be Általában ilyenek az útmutatások. Az öreg tóni házánál arra fordulnak és elmennek a piros hántesig, ami már nincs meg. Onnan egyenesen tovább a lújóházaik, és ahogy elhagyták a betömött kutat, balra fordulnak. És itt tovább. Neki teljesen értelmes és követhető útvonal, de ha valaki nem ismeri a hely történelmét, a hagyományokat, az meg van lőve. <gül> Mert hogy a bánatban ne tudná ezeket mindenki, amit még a falu hivatalos bolondja is tud. Persze a jöttmen turistáknak még ennyi esze sincs. Szerencsére a temetőr nem ragaszkodott ezekhez a szép és az egész világon elterjedt hagyományhoz, mely általános, mint a világegyetem két leggyakoribb eleme, a hidrogén és a hülyeség. A tanítóháza éppen olyan volt, amilyennek képzeltem. Szép, gondosan karbantartott épület, gondozott kertel. Látszott rajta, hogy a tulajdonos igényes a környezetére, és mind anyagilag, mint fizikailag bírja még a rendben tartást. Johnny megnyomta a kertkapu oszlopára szerelt gombját. Először egy apró keverék kutya került elő. Alig lehetett nagyobb egy csivavánál, a hangja pedig épp éles és hangos, ahogy vadul megugatott minket. A másodiknak egy jókora német juhászkutya érkezett. Ő nem ugatott, csak megállt a lármázó apróság mögött. Ő lármázó riasztó, és én vagyok az őrség, Sugatta a tartása, ahogy méregetett minket betolakodókat. A harmadik érkező egy aprócska agg őzbácsika volt. – Jó napot, kit keresnek? – Jó napot, vettem át a kezdeményezés Johnny-tól, mit tanító urat. Az én vagyok, mondta az öreg úr, maguk pedig nem ide valósik, még csak nem is környékbeliek. – Így, igaz? Ennyire látszik? kérdezte. Ha nem is ismernék errefelé mindenkit, hisz a legtöbbjöket tanítottam, és még mindig jó az arcmemóriám, akkor is tudnám, hogy messziről jöttek, pedig maga egészen jól beszéli a nyelvet, de a kiájtése. Köszönöm, köszöntem meg. A segítségét kérnék. Régi dolgokkal, a falu történetével kapcsolatban. Szívesen segítek, ha tudok, nyitotta ki előttünk a kaput. Erre jöjjenek, mutatta az utat a házba. A régi jó bizalom. helyen még akadt belőle. Városban minél nagyobb, annál inkább kiveszett már. És nem is alaptalanul. De az is ütődött a kis iránkozik, hogy micsoda világban élünk. ilyenni. ilyeni. Mondhatnám, hogy akinek nem inge, de ebben az esetben mindjárt elkezdhetünk öltözködni. Nincs kivétel. A teraszon ültetett le minket, majd türelmet kért, és eltűnt a házban. Kisvártatva, a tálcával a kezében bukkant fel. A tálcán boros palack, meg ásványvíz és poharak. Letette az asztalra a tárcát, és a bort emelte fel. Köszönöm, én csak ásványvizet kérek, hárította el kínálását. A bort meghagyom a fiatalabbaknak, intettem feléjük. Ezen mosolygott. Pedig a jó bor a hosszú élet titka. Mit gondol, mennyi idős vagyok? A bizonyos öregek szeretik ezt megkérdezni. Szélszelő ilyenkor alábecsülni a korukat, ennek biztos, hogy örülni fognak. Azért kérdezi. Szeretik hallani, hogy még mindig milyen jól néznek ki. Schmidt túl sem volt kivétel. Büszkén mosolygott, mikor kora hetvenesnek becsültem. Jövőre töltöm be a kilencvenediket. Mosolygott, és ránk a poharát. Kocintottunk. Johnny borral, én az ásványvízzel. Az öreg fröccsöt ívott. Ezt is ritkán látni a világban. A fröccsöt ugyanis az én hazámban találták fel, onnan terjedt el, már amennyire elterjedt a világban. A szénsavas fröccsből ugyanis hamarabb beruga dolgozó, mint a tiszta, nagyobb alkoholtartalmú bortól. A buborékban a széndiokszid a dúsított vízben van a titok nyitja, így gyorsabban jut az alkohol a megfelelő helyre. A lapképzést leendő alkoholisták számára. Első fejezet, harmadik oldal, első bekezdés. Egy újabb találmány, amire büszke lehetek, akár a Rubik kocka, ami rossz nyelvek szerint az univerzum egyfajta modellje. Most képzeljék el a kocka alakú, forgatható világegyetemet. De ennyi elég is a tudományos ismerett terjesztésből. Amíg ezen agyaltam, Johnny előadta a meséjét, azt a verziót, hogy a gyökereit keresi. Semmi hipnózis, semmi misztika. Egy ilyen szép nyári napon, egy tanítóházában csak semmi obszkörös szédelgés. Az öreg elgondolkozva nézett ránk. Nem ismerem a neve, azaz, nagyon is jól ismerem a krimi sorozatból. De hogy itt a faluba élt volna hasonló nevű ember, család, hát <háhá> nem tudom. De utána nézhetek a feljegyzéseimba. És ismét bement a házba. Ezúttal egy laptoppal tért vissza. Dosziékra, kartotékokra, régi írásokra számítottam. Mosolygott, mikor felfedezte a csalódást az arcomon. Én is haladok a korral? Emelte meg egy kicsit a gépet. A régi dokumentumokat, fotókat beszkenneltem, és a saját jegyzeteimet is gyorsabban írom szövegszerkesztővel. Egy öreg ember mulatsága. Egy öregemberi, aki halad a korral, bókoltam. Nem tudom miért, nem mindig bóknak veszik, ha valaki halad a korral. Ő is annak vette. Elégedetten tette a kesztyűjét az asztalra, fél a poharát. Azt nem lehet állítani, hogy újjai szágudoztak a billentyűzetem, de gyakorlottan pöcögtetett. És gyorsan jött a válasz. Nincs nyoma, legalábbis nálam, hogy élt volna a faluba ilyen nevű család. Persze ez nem bizonyít semmit. A templomunk, abban az időben ott vezették a legmébb nyilvántartást, anyakönyveiben nincs nyoma ilyen névnek. Persze, ha nem itt született az illető, nem házasodott, vagy nem itt halt meg, akkor nem volt ráok, hogy bekerüljön a mátrikulák valamelyikébe. Ráadásul azokból sincs meg valamennyi. Egy ősömről biztosan tudom, hogy itt halt meg. Johnny hangja talán túl erőteljes, határozott volt. Schmidt úr kicsit furcsán nézett rá. – Mire ez a nagy hangerő, határozottság? – volt az arcára írva. Aradtak tám valamilyen iratok? kérdezte az öreg, és ezúttal nem is titkolt ártatlan mohóság csillant a szemében. Eljött a helytörténész szenvedélye. Enyhe irítség fogott el. Nem, nem is irítség, inkább vágyakozás az el nem érhető után. Az én fajtám nem arra termet, hogy köztiszteletben megvénüljön egy barátságos kis közösségben, hogy öreg napjait a ketteléseinek élve pörgethesse le. Nem, nincsenek dokumentumok, feleltem Johnny helyet. Itt már a nekem testhez álló része következett a beszélgetésnek. A lódítás, linkelés, férevezetés. Azaz vannak, de nem abból a korból. Későbbi napról észretek említik, hogy valamikor a XVI. század végetáján élt itt a fiú egyik őse. Tudja, amúgy a családi hagyomány. Az öreg értően bólogatott. <gül> Ő ne tudná. Ó, már megint a szélhámolás szépsége. Az alanyt nem kell meggyőzni semmiről. Meggyőzi ő magát. – És a templomkert is írok? – kérdezte Johnny váratlanul. – Tényleg, erről eddig megfeledkeztünk. Régebben gyakorta temettek a templomok kertjébe, bár akkor biztosan ott kéne lennie az elhúnyt nevének az egyházi nyilvántartásba. – De mikor épült a templomok? – kérdezte Ménye. – A 19. században egészen biztos 1742-be be az építését. Igazuk van, ez maguknak túl új templom, túl új fájegyzésekkel. Mókásnak találtam, hogy valaki egy majd 300 éves épületet túl újnak titulál, de végül is csak nézőpont kérdése. Meg telibe is trafáltam. Ez a templom nekünk tényleg túl új. És az előző templom és az akkori íratok, a régi templom 1723ba leégett, és persze valamennyi régi feljegyzés odaveszett. Nagy tűzvész volt, csak nem az egész falu leégett. Mindenki kódus butra jutott. Ha a gróf, akinek a birtokához tartozott a falu nem segít, valószínűleg nem is épül újjá, vagy csak sokkal nehezebben. Érdekes, egy villámcsapás okozta a tüzet. A templom tornál lévő acélkereszbe vágott bele az Isten nyila. Nem értettem, mit talál ezen érdekesnek. A villám szeret magas helyen lévő fénybe csapni, márha beszélhetünk szeretetről egy fizikai jelenséggel kapcsolatban. Akkoriban errefelé nem igen lehetett magasabb építmény a templom toronynál. Adta magát a helyzet. – Biztos, hogy villám volt? – kérdezte Johnny, aki talán valamilyen összeesküvés szimatolt. – Biztos. Még a külni annal is megámlítik a tűzvészt. A katasztrófának nem csak manapságban komoly hírértéke. Akkoriban se voltak jobbak az emberek. Azt, hogy házépült valahol, nem biztos, hogy főjegyezték. De ha leégette azt igen. Hát még ha egy egész falu. Hol állt a régi templom? Érdeklődtem. Talán a romjai körül, a nem is a felszínen, de a föld alatt maradhattak sírkövek, és hagytam félbe sokat mondóan a mondatot. Arsánki senki se tudja, hogy a régi templom hol lehetett, nem maradt az vagy térkép, és a tűzvész után az egész falu arculata megváltozott. Persze biztosan volt, aki a régi helyén építette újjá a házát, de sok ház egyáltalán nem épült újra. A tulajdonosai odavesztek a tűzbe, az új betelepülők pedig, a gróf segéd, ház helyet biztosított, csak jöjjenek új emberek, nem törődtek arra, hogy a régi formájába építsék fel a falut. Az volt itt a utolsó nagy bevándorlás. Az én őseim is akkor érkeztek Kölmből. Ismét zsákutcába jutottunk. Már ha kimhozdultunk belőle egyáltalán. Mert eddig nulla volt az előrelépés az ügyünkben. De ezt nem kötöttük az öreg órára. Még egy darabig elbeszélgettünk közömbös dolgokról. Schmidt úr előadott néhány érdekesebb esetet a falu történetéből, amiket én kifejezetten élveztem. Johnny kevésbé. De ő jól elvolt a borral. Már erősen délutánba hajlott az idő, mikor búcsút vettünk az öregtől. Útba igazítása alapján könnyen megtaláltuk a falu egyetlen panzióját. Úgy látszik itt, Sönvaldban, a régi szép hagyományokkal ellentétben semki sem küldi a holdba a turistát, ha az keres valamit.